Med tanke på alla de tusentals religioner som finns, varför skulle kreativism vara en behövlig eller ens unik religion? Vår religion är den första och enda rasliga religionen som den vita rasen någonsin har haft i dess långa och tumultartade historia. Vår troslärare och program är vittomspännande och komplett, ett med vilket vår vita ras världen över kan blomstra och frodas för kommande miljontals år. Kreativism är unikt och en plats för sig själv. Det är inte associerat med någon annan politisk, kulturell, etnisk eller religiös rörelse.